Залишились ті самі люди. На Майдані Хмельницького настрій святковий, веселий. Саме почалась церемонія відкриття Києво-Могилянської академії. На спорудженій сцені була відправа, співав хор. Біля сцени студенти співали латинською мовою академічний гімн. На студентів і студенток любо було дивитись. Одягнені в академічні тоги, виглядали впевненими, Свідомими того, що вони найкращі з найкращих Сіль землі української З одним ми поговорили Він закінчив школу з золотою медаллю Поблизу слідкувала за своїм сином горда мати Звідти помарширували до будинків, де була розміщена стара академія А в останній час навчальний заклад флоту, котрий після п'ятирічних заходів Врешті звільнив будинки. Успіхові у відновленій діяльності цієї історичної наукової установи треба насамперед завдячувати ректорові В'ячеславові Брюховецькому. Президент Кравчук став проректором академії. Увечері, в День Незалежності, на Майдані Хмельницького спорудзено трибуну. На трибуні президент Кравчук, патріарх Мстислав, Слава Стецько, Чорновіл, Прокоп Лозинський США, багато інших політичних фігур. Патріарх Мстислав проводить акт передачі прапора українських січових стрільців, котрий зберігався в Нью-Йорку, командирові Української національної гвардії. Згодом промовив. Слава Стецько почала свою промову. «Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї». Що ж? Українську державність проголосили українські комуністи, їх можна б уже назвати буржуазними. Пані Стецько оголосила, що москалі готують новий похід на Україну, але ми їх відженемо. Промовці повторяли своїми вимогами і критикою, як перед тим на форумі. Каравчук тільки слухав промовляти мали тільки ті, що не промовляли на форумі. Промови затягувались. Я стояв біля дружини того, що відповідав за святкування першої річниці незалежності. «Чи ви це все слухаєте і запам'ятовуєте?» – запитав я в неї. «Неможливо. Воно все машинально в одне вухо входить, а другим виходить. Промовці розтягаються, час протягається. Вічі скінчиться далеко за північ», – говорив я ніби до себе самого. «Скінчиться о десятій», – сказала вона впевнено. Послідовники Чорновола розмістилися по всій площі серед народу. Слухаючи вигуків «слава» або «ганьба», залежно від промовця, виглядало, що їх тут більшість. Вони знову й знову вимагали, щоб Чорновіл взяв слово. Чорновіл не мав говорити, бо він промовляв на форумі. Все-таки дали йому мікрофон, і він сказав, що йому не дозволяють говорити «Ганьба, ганьба» не втихало на площі. Точно о десятій феєрверки освітили небосхил довкола Києва, а оркестр загримів, ще не вмерла. Я зрозумів. Феєрверки були синхронізовано заплановані на десяту годину, тому ніщо не могло їх зупинити». І віче без кінця закінчилося. Наступного дня велику контроверсію викликала заява Українського інформаційного агентства про те, що президент буде «видворять» без права проведення тих негромадян України, що в Україні виступають агітаційно проти уряду і державного інтересу. Вони також мають зважати на закони України. Це не демократично. «Бо кожний має право на вільний вислів, навіть на критику», – казали критики заяви. «Це стосується не західної діаспори, а всіх негромадян України, особливо росіян», – контрували прихильники Кравчука. «Що люди в Україні думають? Я не маю галуп і не знаю». Виніс враження, що громадські активісти на низах – Зрадикалізовані тим, що в адміністрації мало що змінилось І вони за Черноволом. Наприклад, одна активістка руху в розмові в Палаці культури Україна Скаржилась, що рекомендувала сироті допомогу Якої ця дитина так і не дочекалась Її не послали до літнього табору Куди поїхали діти партократів Деякі провідні діячі руху, схоже, схвалюють примирливу політику драча щодо підтримки президента Кравчука Дуже багато людей вважає, що Кравчук зробив чимало помилок Наприклад, його поступливість щодо Криму, Чорноморського флоту безумовне віддання Росії всієї тактичної ядерної зброї нерішучість щодо економічних реформ Однак майже всі кажуть, що Кравчук – мудрий і хитрий політик і йому великою мірою треба завдячувати, що в Україні спокій, однак не зовсім ймуть віри. Всі нарікають на інфляцію, дорожнечу, брак товарів широкого вжитку. Під час першого перебування в Києві я відвідав Собор Святої Софії описувати зайва річ. Варто згадати, що кожного року цей храм відвідує три мільйони людей. Тепер я відвідав Печерську лавру. В ній є осідок Української Російської Православної Церкви під юрисдикцією митрополита Володимира. Мали ми нагоду поговорити з монахами. Вони твердили, що ніхто з єпископів України не пішов за митрополитом Філаретом, якого скинули на швидко скликаному соборі в Харкові. А всі пішли за Володимиром. Не можуть вони йти за єретиком Філаретом, бо будуть каратися вічно в пеклі. Сказав один монах. На запитання, чи вірять вони в пекло, відповіли: Так, бо без пекла і чортів люди не жили б по-християнському, а так бояться пекла і чортів. То й чорти виконують позитивну роль.